ریاض السالحین باب دے پنزش پیتر او حدیث نمبر پنزش سوا سلو رویا پانسو نمبر حدیث او باب دے پنزش پیتر ریاض السالحین باب ذکر الموت و قصر العمل باب دے پا بیان دا ذکر د یادونو د مرگ او دو امید لاندواله د امیدونو امیدونو وګدګدما ساتای وګدګد کاله ودا بلکاله ودا او بلکاله ودا او بلکاله ودا او شویمه بیا په ورپسې کارې وواله اوب بدون خلنه کای کنه چا درې کاله مو مزدرو کوو بیا به سیوالو بیا په ورپسې درې کاله مزدرو کوو بیا با بات کو نه داو مزملاله وې د لرا حدیث کړه د رسول الله صلي علیه وسلام پسې کسانو ته ریده هغه کوټه خې جوړه حدیث یاد څه وایي او څه کوي حضرت دا کوټه نواره وا داسمو وې دین د یو مخ کې د شیزه لپاره تیارې وکړي تاسو هو دا کوټه تیاره وې د دین مخ کې وایسه وې د دین مخ کې زو راځي چاغه تازه کوټه کې لګیاه تیاروي به تاسو زو فاربا داینه مخه مرګ راغره کې کوټه په تاسو پاتې شي نو په تیارې په کار دي اول آیاتونه وروړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم كل نفس ذائقه الموت انما توفوا اجورکم يوم القيامه حالیو یو نفس کونکي د مرګ دی یقینا په تاسو پاتې کیږي تاسو ته بدلی تاسو په د قیامت کې فمن زحزح عن النار اعصوت وصات رجب پس رسید او ورناو او دخل الجنه او داخل کې شو جنتا فقد فاز کامیاب وملحيات الدنيا الا متاع الغرور او نه دې د دنیا مگر سا د دوکي وما تدري نفس ماذا تکسب غدا نه پويږي او نفس سب سبا سبا پهما تدرې نفسون به ارزین تموت نهپېږې او نافس چې په کم مزمه ک به د تمو او مرې لږوه پهز جا اجللو کله داس راځې الا یاستا خیرونه سا تم والله يق دمون نه کلهای آمنو لا تل حکوم اموا لوکوم والله امومنانو غفل نی کی تاسو رمالو نستاسو نو اولاستاسو او ذکر الله د الله د کتاب نا چې مال او گاډي او دولت او بچو سره ګوره دا باز اولاد سبب د مشغولیاوی د ذکر د الله نه او کخل دا خبره کوي چې یره اولاد نهي دا د الله خوخ نه دي او ی اولاد ته لو اولاد خود حضرت نوح عليه السلام نارينا اولاد نو لوط عليه السلام پیغمبر دې دري لورياني وي نارينا اولاد نو الحمد الله خينه شو ها د شيخ الاسلام امام ابن تیمیه خود سن اولاد نو ولحمد الله خينه شو ها دنګ په دې زمانہ کې زمنګ شیخ عبد الجبار شیخ الحدیث داغه مولاد نشه الحمد الله خينه شو ها واره دي څانو ما خام قران حدیث نهسته ها داته ما نه خاله اولاد دی واغسته د اولاد قابل خلک د اولاد قابل نو لا د الله ته خدای توب کې بوتي مو زالما د الله په خدای کوته کوته وي ته خدای الله خدا الله موږ په دې آیات یقین ده يهب للميشاء و انا سا ويهب لمن يشاء الذكورا چال له کان چال جنکې چال له جوړه چال له نور کې خدا هغه تقسیم دا خو خدا و ميه فعل ذالک دوم حالت ته یم انسان اور شي چې خیر د خدای ته تو پکاولونکي بیا کوته وې ها چې وې دل زکه وې نور کې دا سکه دا سکه دا حالت ته و ميه فعل ذالک دا اور کول امتحان دی او دا نور کول د امتحان دی دیو جن حدیث کې راځي چې چا سره مال نه ناغه به حسابږي جنت ته او توحید برابر وي او څا مالې برابر وي او چې عمل برابر وي او مالدار دې د غریب سره عمل برابر دي نو آغا مالدار با په دروازه د حساب باندې 1500 کال ولالي په مقدار موحد دې د تاسو په دکیږي د مال نه دارنګردا اولاد بارکه باندې تپوس پوښتکیږي نو چې د چا نشتا ماډونا نو به به بی حساب روان دي چې د چا نشتا اولادونو به حساب روان دي نو چې د چا اولاد ته سا حساب بطی کیه تا د اولاد سره څه کړی په وا سکه او د نخلاصه کړه خبره و به يفعل ذالک فاولائکهم الخاسرون د هغه پر ضرورت نشته خو چون کېږي په میډیا چاليږي حالت خلک د اغېره غلط تاثر ترلاسه کوي نه موږ خپل مرغوت ترلاسه لورکو و مَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ خپل یو کس یاره یو کس شپګل لريانه دی اې ویزیه ابلاسته مارشه ایکسیډنټ کې د دادا لښین نشه امتحان دے پارچہ با نے اللہ راہ وری دا موہ دا پارچہ راجے کہ پمولادے او کا اپامیرے و مَيَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ خَرْج کئ داں مالو نا چہ درکڑی من تاسو تھا من قبی آیۃ آتیا احدکم الموت بہ کئ داں نا چہ را بشیو کستاسو تھا مارگا فایقولون وای رب ای زمربا لو لا اخرتنی الى اجل قریب ولروونهکووتهمال راله نیټی نزدي ته د بهروستو کړی په سصد د کا نوماب سر دکه خیرات وے لیو آخر اللہ کی اوکوم من ن سوالې حيین اللَّهُ نَفْسًا به شوي دنیقانونهله یاخیر الله نفس چرې نروستتو کې الله یو الله خبرې په کار چې تاسو کوي حَتَّى ااضاج آ د هممل موتر دی کله چې دا یو دا اط لاې د مرنوایی به زماه بهیر جوي واپس کوېمال له لالی عملو سوالېح شید چېزهعمللو کومنی کا پاه دنیا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ او سترو دینا برزخه تر اخرت چې په خلک پور ته کولې شي فایزان فخف الصوره کلا چې پوکې وکړې شي په شپې دای کې فلا انصاب بينهم لنبې خپل ولیداغه تر منځه په دا راز کې ولایت ساء جنوت کې دی دیو بلنا پهمن سکولت موازیینو آسوو چې درې شي تلییدې کو دغ نف اولا کومل مفلو دا به د کامیغونه ومن خفت مواځې نه هو اوازسو چې سپ ک شي تلیدنې کو دغ نف اولهیکلهځ نه خیررو نو دا ک سا د چې توانان کې غورورپلو ځانو ل را په مخنو د غې لله وورووه هو موودیبان. ان فی اضیق وکالحون بظکلہ شکل به نور شوی خدای کار دے چې د توحید او د سنت کار پری دی نو شکل الله په بل حال پری دی علم تکون آیات تطلا علیکم یا نو زما آیاتنا تشلوسته بجپ تاسو په کونتم بهاتو کذبون نو به تاسو پاغه درو جن قالوا نوایب ای زمنګ ربا غلبت علی ناشق وتنا زیاته شیوه فمنګه زمنګ بختې چې موږ کتاب نوځدا کړې موږ ستا کتاب او د کتابوالو مقابله کړې وا وکنا قوما ظالين او موږ قوم گمراهان بیلاري ربانا اخرجنا ای زمنګ ربا وبا شم موږ فَإِنُ عُدْنَانُكُ بِيَامُنْ اُگُرْزِرُوُ دِتَا فِي شَكَامُنْ بَيِزَالِمُونَ زَالِمَانَا قَالَ الْعُبُوِيَ اللَّهِ اِخْصَوُ فِيهَا قُرِشَي فِيهَا فَدِي جَهَنَّمْ كَيْ وَلَا تُكَلِّمُونَ او خَبَرِ مَكَوَيْتَازُو اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي بېشه کاوی او ډلا د باندې ګانو زمانہ یې کولونه چوي ربّنا آمنا ازمغربا منګي ما نو له فیل لنا بخنو کی منته ورهمنا رحمکه په موږ وانت خیر واحمین او ته یو غره د رحم کوونکو نام فتخذتموهم سخيريا نیول تاسوه غ را په ټوکو حته تر دی ان سوکوم ذیکې چیر ک دی ټوکو ستاسوونه زما کتاب وکوونتون منوم ته حکوون اوای تاسوو دی پسې خندا کوونږ اننی جزای تو همول یو ما بمابرړو ب شکه مع بدله ګغې دا په سببځایې صبر کړیو لانی جازیتهم اليوم بما صبروا انهم بشكتهم الفائزون دې ته کامیاب بوزدي کامیاب بوزدي مونږ کیو قال انبو الله كملا بسن سوره وقت راکړه تاسو په ارضه پزمه ککه سوره مومنو د آیاتن دي اخر عدد السنين دشمير دکلنون واي بده لبسنا بنگوراست تیرا کړي او راځي ياسې سره د راځي فس علال دین ته پوسه کادش قال رسول الله الا بستم تاسو وحنو ترکله الا قليلا ما گلګ لو انکم كنتم تعلمون کاش ک تاسو پوي دې ارمان اف حسبتمه خیال او گمان کوې تاسو انما خلقناکم عبسن بیشک مانگ پیدا کری تا سر را عبس بیکارا و انکم الینا آلا ترجون او بیشک تا سب مانگ تا واپس نکلی شئی واپس کی گئی بات تا سب خام خامنگ تا یوزل واپس کی الله اللہ وید واپسی بخام خاص تا سر را جی علم یعنی للذین آمنو ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ پدھے باپ کے آیاتونو ډیر رو لیتا خیر سره دو مه د ختمه دو, ختم دو سر ایا وخ نه را غلیا کسانو ته چی مال وروળે چویری دغه زلو نا ل ذکر الله د فار د ذکر د الله د وجنا زنه د نندمی نر کی ظالما چې د الله کتاب زویله دی او د الله د کتاب ابو بکر بچکل قران نوستو نو کانه ابو بکر بکا ابو سره جلل لطابه څنګه یا تونوی اوس ایاتونو کې چې ته چارې ذکرې وو شو د تحریف کوي وما نزل من الحق واچر هغه د حق نه ولا يكونو كالذین اوت الكتاب او نکیږي په شاندا کسانو چې ورکلې شو د علم د کتاب من قبل پخوا فتوا عليهم الامد اولو د شپدای باندې زمانہ فقصت قلوبهم نسخ شد هغه زلون او کثیر منو فاسقون او اوزاد دینو ما تهون غو حکمو د الله وال آیات فی الباب کثیرۃ المعلومه باب کثیر آیاتونه ولمشتہ وس حدیث ذکر کئ وان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال عبد الازه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه و رسول الله صلی الله علیه وسلم من کہ بیا او نبی علیہ السلام زما دواله وګی از ما فدالو او کو باندې لبې رسال الله سکي خدا زما اوګه اولي ولا پوګوي لاس کي خو بينه ولا اوګه زما اوي وي ما تا كن في الدنيا كأنك غريبن وابر سبيل شي ابن عمره په دنیا کې داس جنته روا ګویا کې تیا مو غریب گویا کته یو مسافر او عابلو سبیلن یا تیریدونکه دلاره غریب مسافر بدا الاسلام غریبن و سيعود کما بدا ا فتوبال الغرباء شورش اسلام ناشنا او زردی چبیاب او ګرزي ناشنا لو غربات توبا غربات کوم خلک دي الزیین یصلحونا هغه کسان چې اصلاح کې د خلکو ما افسدن ناسو دا شی زنو جوړان کړی دي خلکو خلکو چې کمشه کړ ډورت کو روان کا فساد ته جوړ کا اغا غربا راځي او دا ګیمانس کبه اصلاح کې اصلاح وکې ها لو تاس جونته دا موخه دنیا کې څنګه جونته ورو وکالنم نور الله تعالی نو ما يقول واي اذا امسيتا فلا تنتظر الصباح کلچ بخ کی څه انتظار مکو د سبا ته چې سبا به ژوندې ما ولا واذا اصبحت او کلچ صباح کی ته نو انتظار مکو د ما چې زب ما ته ورسېګ ما وخذ من صحتك قال مرضك ومن حياتك قال موتك او واخلا ها انتظار همک واو ارو واخ من ذا ذا په هر وقت کې د اخرت غم کوا د اخرت غم کوا چنن دیو ک سباده نو دامل د دا زرغون شاده اوه خلک نا ک زرغون شا خلک نو چې زرغون شا کاکاده نا زرغون نا زرغون معنی زرغونه والا تغنو لاسو کې الله نندیو نو دامل د دا زرغون شاده زرغون اون کې د بادشاہانو بادشاہ د بادشا چ الله د دمانه حالو کې زلغونی شاواباله ته شاواباله نه نندیو ک سبا ده نو دامل ته غچا ده چا غزل غني کوونکې د بوټو تازه کوونکې دمنا نو واخلا من صحت کا صحت په لدی باکه دې بيمار استانا اے لا بیمار شې په حق یو خپل مازیو کا صحت کې دیندارو کا او من حیاتې کا حاللی مو کا اوونې سواخله جوون خپللی مخکې د مرغ نه په خپل ژون کې خخه کارونه کا مخې د مغ نه چې لا مګ راغلی نه دی ولې کم بر راغ نه بیا ښستهشک کولی بیا او د خللووا ځې ووری او بیا کټ کې وړي خبر ته د دیر خم په کار دی د قبل خم په کاه چې دادم نه خبرې کوم بځای زه سباتهدي س پیشکوم جواب خوب پکار دې کړ وان او ان رسول الله انو عبد الله بن عمر نه دلی به شک نه مې لري صلاتو سلام قالوي ما حق امرئن مسلمن به حق صدې حق د غسړي مسلمان چې وصیتو کی ما حق امرئن مسلمن سر د حق دغه سړی موسلمان چا هغه د قابل سیزو ګرځئ چې یت قابل وي له هو دغ د پااره یو شوي یو سو چې یبی تو باې کې یبیتو لله چاغا شپې تیری دوه الله وسییتته هو موبتوننده هو باګ وسییت داغلی کلې شو دغه سره ای یو شپتیری ک دوه خوځان سبا وسییتته اگر لیک دیوا د مرطه نه لګي متفقو دا به کنور په اگستي ور کړی دا به او کوته وته ولې واپر په مرخصاله سره انګا په مرخصاله نه مخوسان سره ار سکاته اولی کا اغه نه د سختي واله تم د سختي اسپټن لګي نته بیمارو نته ایکسیډنټونو نته اټا ټیک داسدا کړه اسپټن لګي کی و خطر وابانه کې نو خوشاله کېږي په ملشي چاته نه دا ویلېم نشم ما یو کسې ميداره کدا چې وي یوازا خیر کې مه نه کنا مخ خو خود دوا کو چې الله خیر لري او ایو شکلر ساته ستیم پہ لګو اچانا आले اچانا ورکه هغه ساته نسبته ده هیذا لفظ البخاري وفي رواته نو په رواده موسم شریف کې راغلی يبيت ثلاث ليال چتريو راځي 13 چته راځي دريشپه قال ابن عمر وې درو راځي دريشپه ته دې ما مرضت عليا ليله من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الا وعندي وصيه دي حضرت عبد الله ابن عمر وې نته دې دف ما یو شپه داغه وخنه که ما اوریدلو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه چا ویلو زاله کا خبره که ما خبره که دوا درش پیله پوزه کې تیرې نو دا غزه کې د تیرولو د 파رمزان خپل بندوبل د وصیتم کې پوه شکنه او چې وصیت کې نو چې خامس کمز کم د درې کا سناستي چې ستا خپاغه د 파ره گواهی یو قاستلو کې وځیت ناروغان ما کې دې ځان دګیا دې واه زه موږ مخکې دا خبره کړیو ا الا و عندي وصیتی مگر ما سبا وصیتی نو په یوش شپه اومه د سنتې دا عبد الله ابن عمر وې چې ما پاهې کې وصیت نه لیکا چکل و ما خود تان شو مابه د خپلو سيزونو وصيت ولیکه مابه د کاغذ د بالغ لاندې خدای کز ملمانو د مابه د وصيتي پوه شي خپل پکاري او د پتلې کی جلا سبا د بیګام ده او بیا م نو وصيت کوي انولیکل کوي وانا انس رضی الله تعالی نو قال او خط النبی صلی الله علیه وسلم خطوتا خطره که کرخلاکه کر نبی علیہ السلام سره کرخنو ویو هاذ ای انسانو یالو یا کرخیده سره کلا اغه ته اشاره وکړه چې دا انسان دی وهازا اجلو ابل کرخیده کلا نو اغه ته اشاره وکړه چې د هغه سره د هغه دا نیټه دای دا انسان دی دای نیټه دا فبنم هو وکذلک از جاءل خط الاقربو د فضا او وه کدو قزالې کومدارنګ یو بل کرخرا کلا کلا چرغه خطا نږدې تا د دې زنو تر ترمنځ یو کر خدا وا د انسان بل کر خدا وا د bumi دنو د نیټه نو کې یو ولا کر خدا کلا نږدې د دروازه تا ها اگې خطا اگې ته خواهل بخاریو نقل کله دی لړای ما بخاری رحم الله انه دا حدیث مقصد او مطلب دا د چ انسان خپل او ګدو امیدونو خوښات لړل لړ او په دې خیال کې اوسېږي چې دا غدا ټول امیدونو خوښات د دنیا کې زمام پورې کیږي داوی وې چې دا زمام پورې کیږي بحقیقت گئی حاگا تقبلو امیدون و خواهشات و ندیل لدیل لدیلی خیم دیل روحانت خیم دیل درس کن مورد ای خطنو وعنی ابن رضی اللہ تعالی نو قال آغا وی خطا صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربع خاتوک نبی علیہ الصلاتو کر خیر اخله نبی علیہ السلام یو سو او مربی په شکل باندې تاسه تاسه وخت تختن فل وسط خارجا منه او کر خیر اخله یو خطه ومنس کے خځ خارج وا د اغینا داغه سلو ګټه کرخونا چیو ځا لے کر خدا خلا خودتاً صغاراً الى حاز اللذیف الوسط من جانبه اللذیف الوسط او خط راق او وولی ولی آغا خطا چپا منسکی وی در طرف ادر آغا نا چپا منسکی وی او ولی ولی دا سی دا غم من خط نه کلی او او نبی علی السلام حاز انسانو دا غټه کرخا چی دا نو دا انسان دی وحازا اجلو بلا کرخش ونوی دادا غی نیتا دا محیطن چه حاتک کرده ازتا تک انکیره دا مر په دا امید پده بانده او قد احا تبهی یا احا تکڑ پاگ بانده اب یایو وحازا اللذی هو خارجن عملو ہو او دا غا کس ده چې ده چه دا چې خارج ده عمل داو او د کمې کرخې چې داغه سلو غوټه کرخې نه بهر وته لرو اغه ته شار او کړه او دا هغه کرخې چې د دینه بهر وته لیدي دا د ټول سری امیدونه دي ننده کور دي نن د غاډي دي سبا د بنگلادي سبا د او دې دي سبا د دوستانو دي سبا د خاطو دي ټول مذر دي دا نه پلو کې دي و واجهل خطت الصغار الاراض او دا کرخی چدی ولے ولے کرخه دادو دا دا مختلف حادثی دی ور مختلف ایکسیڈنٹ تے بیماری دی دشمنی دا کرخه کرخی دی ولے ولے فئن اخطا او ہاذا نہشہو نوکو د یوی کرخه د یوی نو غیر بکی تے دبل کدایو نبچینو بلا کد بن نبچینو بلا کد بن نبچینو بلا وان احت او هاذا نه هاذا رواه البخاري و هاذه صورتو رواه البخاري څه څه بیا او نما بیا و عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاه والسلام نا نقل لي غوي بعضو بالاعمال سبحان تلوارو کوي په اعمال او باندي یې هر یو نیکامل ته جلتی او کې خو پاغنې کو اعمالو کې او داسې عمل نه چای کړی را جلتی په کار دا یو حالت انتظارونه الا فقرن منسین انتظار نکوي تاسو مگر داغه فقر چیرون کې اې د اونکي فقر ته باندې راشي کوڅه کله په سړی باندې فقر راشي نو داغه نه بیا ډیر راځي پوښ <laughs> او دا الله دا غضب دنګري او تا بيداريم کله کله تيریش مونږم ته بیا يرشي بوجي فقر تاسو یو شیدې په مخه والی ګردي یو زې کې بیا په دې سوداګانو کې ګردي هغه مونږ تیم ته بیا يرې ذکر نا هغهب خدا خو پرېره جز دا مونږ تیم ته بیا يرې خپلولیم ته بیا يرې نو دا هم ته دینو شو بالا تعلق ساتل د خپلولای سره د دین سره ټول بیا فقر لو په مالداري کې کوشش وکا د دینداري او غنن متغيان یا غ مالداري چاغه سرکشي راوستونکې وي کله کله سدي سره ته سر د مال راشي نو سره سرکشي بس د ما په کفاف وخت رول سرکشي راولې دی مالونه سمنه سړي کې تکبر پیدا کوي غرور پیدا کوي نو تاسو دا, دا مال نه د اچاله مال مخ مالا کړې دی پخپلوانو خرج کما پخپلوانو خرج کما پخپل اولاد باندې خرج کما پخپل اوغله ما دین باندې ورو کومه چې دنیا خیر دوله می خوښ تستی نه دو چې سور مال راځي ګوره د ماده له وخت تجربه وشو چې غریب مال بله بلګی چې غریب دینداری وکي خو چې گاډه بنگلو مالدار او هدادار شو خوده ګواد نه د دین کار پخپل کئ او د دینوالو سره تعامل او رستا کئ مو مده له وکي ماو دي دا او مرزن موفسدان موسټ سولو سوکرازي یا زمنګ ستاون کې نو غریبانان چې دا غېزه روټه درکوم دي لګي یا به دیاری کوي د سفر حیا به غریب دیاری کوي د گاړو او یا به غریب چې ته پټو کې لګيایي الوغان مو باجی راغه ته پوسم کوي اغازم ارکس من قربانی تا مرادی غریبانان پوشی جمال داردکار دو جو خاندی من پوری بیا او مرزن مفسیدن یا تلوارو که پیغمبر پاکوی باغا ها دا, دا سی, دا سی بازا بازا یا یعنی دا طول اگر سرگی انتظار نکوی مگر دا غا مرز چا غا خراب و انکی انسان لرا بدن دا خراب کی لوده دي چې بیماری در باندې راځي او بدن دي خرابوي بدبو دي نبي عادي او بیا د کټ نه پاسې دي نشي فالج ولې په بدن غزي ته دا نه مخ کې ونيته عبادت نه کوي مرض انتظار کوي الله چې پتا وانه بدبو بيماري کټ کې پرې ځو نه بیا به ته عبادت کیناه نه مخ کې وکا ته دا غ سرکشه الله انتظار کوي چې تا و سرکشه مولدار ده نشي نه مخ کې وکا دا غ انتظار مخ کې وداغي او حرام مفنیدن یا انتظار کوم کې تاسو ما ګرځه بډاوالی داسي بډا تو مفندن چې د انسان عقل خرابون کې چې د انسان عقل خراب کی الله ته انتظار داسي بډاوالی کې چې بیا به د عقلم کار نه کوي بیا به ته بچم لونه وي بیا به ته نو سیم لونه دماغ کار نه ځوبه یې کې هوا کلکان نه نه الله تعالی د هغه وختونو انتظار کې د داغه نه مکه مکه کې عبادت وکا او موتا مجهزن یا انتظار نکوي تاسو دا غمرګ اچانک ناصفا چې توبه مولاتم دلا ملونشي یو کلسی اكسیدنت شي زلزله را شي نو بیا د توبې مولتم ملاون شي لچو استاد د توبې مولتم ده خوشاله خپل ار وختات فرصت دې نو پر دا شولینکه تداګه اچان مورګونو انتظار لاوي کوي او د دجال اته انتظار نکوي مګر داغه دجال د دا فتنه حشر و غائب انیو انتظر چدا یو شر دے غائب داغی پتن لگی تاسو داغی انتظار کوئی دا شرون اوی سا یاد قیامت اوی و سا اس قیامت ادا در سخت دے و امر روڈی ترک قیامت انتظار کوئ دا دکر گئی رواہو ماد دیسی زونو در حد لون مخک مخک عبادت کوئی اللہو تطلع تیارے ہوگی عمل لے کوئی رواہو ترمیزی وقال حدیث حسن ہاں ما له میه ګراته سه په کار وکړه دا زمامدا سبق